Seorang wanita telah Kawin lari Tanpa memaklumkan pada ibunya Dan dua orang adik Dan dua orang adik lelaki beliau telah menggunakan wali hakim atas alasan bapaknya tidak dijumpai Sedangkan dia Masih ada dua orang adik lelaki Yang boleh menjadi wali Soalan saya ada kasah perkahwinan tersebut Di sisi mazhab majoriti para ulama tidak sah la nikah illa bi wali al tak ada nikah melainkan wali mushyid riwayat al-imam ad-darqut darqut di dalam mazhab al -Imam, al imam abu hanifa dia tak mensyaratkan wali sebagai rukun tetapi hatta di kalangan muhaqqiq dalam mazhab Hanafi jika wali membantah perkahwinan itu maka dan bantahan itu kukuh karena dia kawin tidak melalui wali perkahwinan itu akan dipisahkan oleh qadhi mayoriti para ulama tidak sah melainkan dengan wali yang sah jika dia berbohong dia bohong nikah dia itu tidaklah dianggap zina dengan hukuman zina tapi dianggap nikah yang uh, fasid nikah yang rosak kalau hal itu telah berlaku dan berlanjutan kalau baru berlaku belum mengandung lagi dipisahkan tak ada diaktirah nikahnya melainkan dengan akad yang baru dengan wali yang sah Jika dah lama dan wali tidak membantah, wali terima dah ada anak dan seumpamanya, boleh rojok rojaklah fatwa kita. Dan wali mengiktiraf pernikahan tu, bolehlah lujuk kepada mazhab Abu Hanifah wala masalah. Hmm. Tetapi dia yang tipu ni berdosa. Nabi kata tidak ada nikah melainkan dengan wali rusy. Nikah ni bukan kita menikah dengan dia saja. Kita menikah juga dengan family dia kalau dia ada family tak mungkin melainkan bapak dia tu kaki hisap dadah ke kaki arak ke tak boleh buat pakai ke lari entah ke mana fasik fasik itu cerita lain kena ia menghimpunkan dua keluarga kau ambil anak perempuan orang kau nak pisahkan dia dengan keluarga dia melainkan keluarga dia buang dia sebelum ni dan dia tidak ada siapa yang nak bergantung Wali dia tidak lagi menjadi wali. wali. dengan makna protector. Dia memberikan protection. Kalau dia tak memberikan protection, dia bukan wali. Sebab itu, Fukahat Madhab Syafi'i menyebut, jika wali bermusuh dengan anak perempuan tu, dia boleh cari wali jadi wali. Kelupak dia memang kaki duduk berkelahi dengan dia lama wala. Dia boleh cari wali yang lain.